Larun batean, iraganda uh, Bilbon, urte guziz uh, bezala, beraz, Euskal presoen aldeko manifestaldia eta bareatzearen kontra ere horren salatzeko, jaz, Espainiako ausitegiek manifestaldia debekatu zuten egin aintzin. Hortengoan, erantzuna ondotik da, betiko jokamoldea? Eh, bueno, nik esan bai, eh, atzokoan, gertatutakoak zerikusia ondia laukala lanun bat honetan eh, Bilbon intzan duzen eh, manifestazioareke. Nazken zinean, eh, Madrideko gobernuak E, ezin du jasan ikustea nola berak e, espetxe politika e, bere horretan, bere kudelkeri horretan mantentzeko daukan ba, jarrera e, zetati hortan, e, ezin du jasan esaten duen bezala nola Euskal e, Gizarteak e, apostu egiten e, duen ba, espetxe politikarekin bukatzeko, dispersioarekin, sakabanaketarekin e, bukatzeko, eta eta orokorrean e, nola bueno, ba, hemen Gizartean sustatua aden, bake prozesuaren aldeko jarrera jarrera tinkoa ez? Atzokoan, e, abogatuen kontrako operazioa baloratzeko besteak beste mendeku hitza erabili izan e, genuen eta nik uste dut mendeku hori ez dela bakarrik ezkera kontra edo eta ezkera bertzalearen, bertzalearen e, publikoki E, mantendu izan e, bitugun honen kontra, ba eta, bueno, ba, beraien e, proiektu politikoa, Espainiartasunaren mm -hmm. proiektu e, politikoa, ba, hankaz gora jarri egin duen gizarte oso baten kontra. Ez, ez da lehen aldi abokatak atxirotoak direla, jaz data behedintxoetan ere izan ziren batzu, bere ditburua demokratatzat duene egialde batean, keskagajia da? oso kezkagarria da edozein gizartetan abokatuak atxilotzea, ez Atxilotzea, zeren azken finean pertsona hauek e, dute lambidea arrazoi politikoengatik jaso honetan erren eskubideak ba ikusten dituren dituztenen eskubideak defendatzea eta lan horretan aritzea legalitatearen baitan eta legalitatearen erabilpena egin e, ez. Beraz, e, nik uste dut e, e, lehen mendekoa zitza egiten genuen, eta kasu honetan ere, azimarratu egin behar da ba, e, abokatu talde horrek e, egiten duela defentsa hori e, oso, oso modu jantziaz, oso modu e, bueno, ba, irizkide e, handiarekin, eta nik uste dut e, e, guberatu behar dela beste ez abokatu horien artean E, Badirela, multzo bat eh e, ba zendu berriaren bideo e, bezala ba, eta berarekin e, batera Estrasburgen parodo e, ondoratzea lortu egin zutenak indargabezea lortu egin zutenak ez eta nik uste dut horrek ideia bat e, ematen aldi gola pentsatzeko nondik e, datorren E, mendeku hori eta hortaz gain nik esango nuke guztiz e, gabea dela atzokoan e, gerkatu egiten zena zuzen itsagirizunari garelako abokatutaz e, bizitza erdia epaitegi eta sartzen eta ateratzen ematen duten pertsonataz eta adibidez atzo bertan e, Madridia atxilatu zituzten hiruak e, eta gurekin ba e, defensa egitera e, zetozenak e, bueno ba atxilogetatik e, bi ordutzara egotekoak ziren auzitegi nazionalean e, defensa lan hori egiten. Beraz edozain Javier e, e, Azpen egiteko edo edo edo zein gauza behar izatekotan tamberain gandik, e, bi hor e, izatekoak ziren akzire nausit bertan. Hauzi hori igero saago aipatuko dugu, Baean, behiz a, aipatzeko Guardia Civilaren operaziori, um, mate deitzu dute atzoko operazioa, pixka bat um, adjaz shake egintzutena, horren um, hori hartzuna ez egin dute shake mate, ongure entzulentzat esake mate egan nahi dugu, francesas, perrando hmm. Bajena behin betiko kolpea eman nahi izan du Espainiak? Bueno, o, nik uste dut e, horrelakoak dira eta horrelako ameskerietan ibiltzen e, dira beti eta gustatzen ez aie horrenako e, broma traketxak egitea e, baita beraieke martxan jartzen dituzten e, operazio polizioen e, arira ez? Edozein bromaren gainetik e, gauza serio eta zitzea egiten ari bai gara nik esango nuke benetako horrelako prozedura eta horrelako jarrera e, politiko horro bidez Madrileko Gobernua alderdi popularra dala bere buruari xake matea egiten eh, adizadiona, alderdi popularra guztiz eh, bueno, ba, eh, ardura, ardurarik gabeko eta guztiz eh, irrelevantea izan daitekeen eh, alderdi bihurtu baitaiteke oso gutxi barru bai Euskal Erkidego Autonomoan eh, zein Nafarroan. Beraieke... Eh, Hemengo Euskal Herriko, Euskal Herrian daukaten alderdi popularra, e, ari dira sakrifikatzen Madrilen e, jarrera e, tinko eta autoritario bat e, mantentzearen e, ordainetan. Eta beraz nik uste dut e, jarrera hori Euskal Herrian e, daukaten egituraren, egitura politikoaren e, desagertzearekin e, ordaintziaren e, bidean e, doa zela eta hori guztia izango da Euskal Gizartea, askin azkatuta eh, dagoelako beraiek daukaten eh, jarrera politikoaz, eta zehazki aspetxe politikari dago kionean, eh, eskubide egiz askubiden kontrako eh, jarrera argi eta gardio rengatik. Atzoko atxilutu er, leporatua zaie, etaren finantziazioan parte hartzia, ez da akusazio, akusazio berria jadanik eh, eginik izan da hori? Baila bat, azken finean irakusten digute hartzoko eh, operazioa erabat lotuta dagoela eh, Madrileko gobernuak mantentzen duen espetxe politikarekin, eh? zerbake prozesuari eh, buruz 20 dokan irudikakenarekin. Eh, hauek eh, Madrileko agintariek eh, ezin dute jasan hemen Euskal Herrian denbora politiko berri bat eh, ireki izana, ikusten dute denbora politiko berri horretan beraien eh, posizio politikoak guztiz eh, minorizatu egiten eh, ari direla, Eta beraz, e, erabaki dute, espetxe mm, politika krudel eurri e, eustea, eta horre baitan berein zako, hau e, sesio bihurtu, bihurtu eginda, hain zuzen, e, ba, euskal politikoekiko elkartasuna. Beraz, operazio operazioen bidez, elkartasuna zigortu eginei dute, bai, e, babes e, humanoa, giza babesa, zein bestetik ere bai jakina elkartasunea, Ekonomikoa, eta beraz, e, e, obsesio horrekin e, adibidela miran berriore, Ba, horretara, e, horren aldeko lanean e, ari, ari diren pertsonak e, pertsonak e, e, kolpatzen ez? Eta atzo guardia zili, zibilak eraman operazio batian mateiz, zinekoan amasei txilotu izan dira, ama bi ama abokatu horietan, eta memento berian atzo abiatu behar zen malgilen ezkerra kontrako hausia eta eta abokatu horietan hiruek defentsa segurtatu behar zuten eta gurekin goizuntan goita ama horietarik bat, pernan do, barena sortu alderdiko bozera maila. Abukatuak, atxilotuak, lab sindikaren egoitza miatuak, eriko taberna, elkarte bat ere bai, ez dut egira dena nahastenari? Bueno, bai, eh, nik uste dut horrela getenari direla, helburu jakin batekin ez, nahasteko, eh, eh, zera, esaten duen bezala, Euskal Presurekiko elkartasuna ezakigu zein bestelako eh, elbururekin ez, azken finean, bedaiek, Em, ikusten dute, ba, espetxe politikari eutxi alizateko, oren go, espetxe politikak honi deloni eutxi e, alizateko, ezinbestekoa e, dutela elkartasun el horrekin e, bukatzea, eta beraz, esatenen bezala hori bihurtu da beren, e, beraien e, obsesioa. ez. Horretarako, nikusten dute, bazekitela Bilbon gertatutakoaren harira, Non gorde egin zen, e, e, larun bateko manifestazio hortan eta ba, egin zen diru e, e, bilketa, diru hori e, guzia, laben gorde egin zen, la, laben egoitzan ba, atzo goizian bankoak irekin bezain laizzer, ba, birua horrela, gorde zerat, e, e, erabateko, eta progestu egin zuten, zeukaten informazio hori, eta progestu egin zuten zirkustantzia hori, irudikatzeko, ez daki ze, zer diru, ez daki zer gauza harrapatuak e, e, zituzten. La hori lapurketa utxa izan duda, azken zinean, e, jendeak bere borundatez e, mobilizazio legal batean emandako diru bateta eta zitzea ari garelako eta ez dauka inyongo justifikazio posulerik. Erreakzioetan, aipatzeko, Josue Erkoreka Eusko jarularitzako bozera mailak salatu du, Espainiak desleial jokatu duela ez titolako abisatu operazioaz, horretzen gira jaz bilboko manif manifestaldira deitu zutela, ez da erreakzioa ahas epelagoa jazkoari komparatu? Ba, nik ezakit, Espainiako polizia korrelako gauzabate egiteko tan, e, protokoloz, Horren abizua eman behar dion, e, Eusko jaurlaritzari ala ez, ez dakit, egia esan, baina iruditzen zait, e, atzo e, jaurlaritzak e, operazio polizialaren arira egindako balorazioan hori izatea elementu nagusia, e, lotxagarri xamarra eta etxilarri xamarra iruditzen zait. E, Guztiz e, erpela, tokiz eta momentuz e, e, kanpokoa atzo jaurlaritzak, E, bueno, ba, operazioak eh, suposatzen duena salatu behaz zuen, eta operazioak eh, badakar defen txarako eskubiaren eh, urrak eta abokatuak egiten duten eh, lanaren eh, kontrako eraso nabarmena eta hori izan behar zen ez eh, besterik eh, atzokoan eh, jaurlaritzak interes publikoa defendatuz egin behaz duen eh, valorazioaren eh, mamia Hauzia, eh? atzo hastekoazen sei hilabetez irautekoa gibilatziak aleginduzue eta lortu, orain zer? Bueno, ba, ez dakigu egia esan, atzokoan esan zitza egon peketa bertan bera egitzen e, dela abokatu e, e, zer gertatzen den, e, zein den e, bere goera operazioanen ondorioz ba, ikusi arte, eta beraz, e, itxaron beste e, beste erdemediorik e, ez daukago egia esan, guk e, aurri guztien dugu, arazoak egonez ezkela, ba, epela burrean, e, peketa honi berriro e, ekiteko, mila errazurien batik, e, peketa baterako datak eta kasu honetan, Oso data luzear zideen, ekaine artekoak, egun zehatzak jarrita, eta bar, ba hori egiten danian, eh, komprometituta gelditu egiten da, abokatu lana beste abeste bezero ezberdinekiko, beste kasu judizialekiko, eta bar, eta beraz eh, hori guztia eh, perrosatzea zaila eman dezake. Eh, Baina, bueno, justizia espainiolarekin edo zin, gauza gertatu daiteke azien finean, ez bakarrik bere interes politikoetan, baizik baita bere funtzionamenduan ere, justizi lestide politikoen enpenkoa delako eta edozein edozein neurr neurrirekin, ba e, e, zera ba hartu e, e, algaituzte esaten e, datorren astean bertan, adibidez, e, igual jarritzeko dela epeketa. Ez dakigu e, aukera guztiak e, e, behar ditugu, baina dago, momento honetan, abokatuen e, atziloketarekin, ba, prozesatuak garenok okera bateko utzi egin ergaituztela, e, hain epaiketa, asterazi joan e, egunean, e, abokatu ekiparen e, erdia atzilotu egin e, dutelako. Nik esan honuke, hau guztiz, e, bueno, ba, e, kaskia dela, ez? E, orain... E, Binilata, zazpi, bimili eta zortzean, atxilotu eta gartzeladatu egin gintuzten bi urtez e, politika egitegatik, lan politiko egitegatik, bost urte beramago e, baldintzapeko askatasunean, eta orain zazki urte beranduago, epeketa astera duanean, egun berean, gure abokatuak atxilotu egiten dituzte. Esaten non betala, honek ez daukaten guztiz kaskia da, eta bere baitan, nain zuzen, ba, suposatzen du, argazki bat, ez, argazki bat erakusten duena, Ba, estatu espainalak, bere sistema politiko-judicialak, zen olako, eilek ikeria, zen olako, edemazak e, burutu egiten e, dituen Euskal Independentisten kontra, ba, abierazten duena. Joan den astean, eh, aizpea brisketa eta horro marten gurekin eh, genituan eta eh, ipatu ziguten eh, defensa estrategia edo eh, joaiten madrilera, dena asumintzera eta diskurtso politiko batekin, hori eh, helikatuko du pixka atzokoak? Bueno, eh, azken finean, hitz egiten ari gara epaiketa politiko batetaz, eta guk ez daukago ezer izkutatzeko, guk egingen nuen epaikzen ari den EP hortan, 2008 eta 2008 eta EP hortan, guk aktivitate politiko publikoa egin genuen dokumentatuta dago oso arro-garro gaude hortaz, eta mileka erritarrekin batera inlegalizazioari, eta aurre egiteaz, eta ezkerre abertzalearen ba posizioa mantentzeaz, eta esan bezala lan hori, guztiz irekia eta publikoa e, izan zen, ez? Beraz guk epeketa hortan horren e, horren e, agerpen bat e, egingo dugu eta azalatu egingo dugu intzusten e, prozesatu egiten e, gaituztela lan politikoagatik independentismoari e, erasoa egiteagatik eta azken finean ez dutelako inundikerrai Euskal Herriko aukerari txikiena ere edukitzea e, e, gure libre tortizunaren e, jabe E, izateko ez, e, goitik behitiepeik eta politiko bat da, ez daukaino zentzurik ezaten den bezala, eriten den akusazioan, adibide bezala, esango izote, e, fiskaltzaren azkeneko akusazioan, adibidez nire kontra orkesten diren frogak direla eunda amar zehazki, eta eunda amar e, ustezko ekintza deliktibo horietan aurkitzen dira, el 90 eh prentzaurreko eta elkarrizketa eta eh eta gaituntsibar dira ba ekitaldi e, politikoak azken finantza itziterari gara eh habia aspeto aspetas erabilpena zera prozesatuko dutela eta zentu horretan bueno, ba gogor kolpatu nahi dute eh politikoa egin izana eskera bertsaleren izenean eta hori Guk eh no estilza la fera hongo edo zin dela burutuko den data. Fernando e, Bajena sortu eskerra berza leko alderdiko bozeramaile hasira, eh, alderdi ilegala hau, nola analizatzen duzue alderdi gisa gaur egungo egoera bakue prozesuaren baitan. Eh, bueno, eh gok ikusten dugu momentu horetan, eh, Ektaik eta honekin eta atzokatzi loketenkin, honeiko aski agergarria dela, aski agarri garria dela gertatzen ari dena argazki txiki txiki baten, ez. Azken finean, badaukago hemen, e, euskal e, gizarte bat, e, oren urte batzuk, e, bere baitan eragile desberdinak dituena, eta horietako batzuk hartu zituzten erabaki desberdinak, gauzak este modu batez e, egin alitzateko, eta prozesu bat, ireki aldera, ez? Azkeneko lagurtea guetan ba, egoera errotik aldatu da Euskal Herrian eta politika egiteko dauden margenak e, zabaldu egindira izugarri behitza zabaldu egindira horrela nahi izan ezkero, horretarako bakea bakiagiteko aprobetsatu na izan ezkero, ez? Eta e, Madridetik, hasieratik oso modu txarrean erantzun zitzaion horri guztiari e, erasotuz, e, sinues bat arretasuna e, kenduz Eta batzotan involuziozko jarreretan e, sartuz, atzokoa nikusi egin e, jonen bezala, atzokoa jarrera involutibo bat dana. Eta azken finean, e, gertatu hori da paradosea hori, ez? E, alderdi popularra, Madrileko Gobernua e, alderdi Espainiarzaleak horokorrean, konturatu egiten dira, egoera politiko berrian, beraien proiektu politikoak ondamen dira doazela, ez dutelako Euskau Gizartearen sostengu nahikorik e, jasotzen, gero eta sostengu tikiagoa da, gero eta tikiagoa hori oso nabarmena. Eta beraz beraiek eh, arriskuan hori ikusten dute, ez? Beraien pozizio eh, beraien posizio politikoaren erabateko hondamendia hemen eh, Euskal Herrian. Eta hori dela eta, setiatu egiten eh, dirago tortu egiten dira, gusti eh, ze eh, jarrera eh, itxi, eh, itxi hortan eh, atzeratu egin nahi duena sinergie, eh? Ze gure bezala sinergie atzeratu nahi duena, ba, eh, politika, benetako politikaren e, momentua ez, eta edukarrezketa politikoak, eta azken zinean e, Euskal Herritarrak geure buruaren jabe egingo garen momentuan badakitelako ariketa hortan, e, noiz bait egingo dugunean beraiek e, erabateko pozizio galtzailea e, daukatela. E. Eta hortan gaude, gaude itxe egiten e, ezkera bertzale bat, edo sektore politiko bat emaldilean kontra zeren eta hortan ez daude egiten e, dute Maldilek daukan jarrera, ba, azken finean, e, ezkera bertzaleak kolpatzen du, eta beste sektore batzuk kolpatzen ditu, baina buruan daukan da azken finean Euskal Herritarrok inondik ere, gero eta erdolpizunaren jara dezitera. Pernando, barena, beraz, eh, eskertzen zaitugu gure ekin, eh, izanik, eta eh, segituko dugu afera hori Euskal Iratietan, eh, zoen hauziaren hamileskak gure galderak erantzunik? Bai, nahi arte, izan